Другий рік була в султанському гаремі. Все змінилося для неї несподівано і здавалося б радісно. А свобода була такою ж далекою і недосяжною, як і першого дня, коли ступила на Стамбульський берег слідом за своїми подругами із залізними нашийниками на їхньому ніжному тілі. Колись її оточувала байдужість. Тепер густою хмарою оповивала ворожнеча, хоч і прибрана вшати запобігливости. Запобігали перед нею одаліски, євнухи і їхній повелитель, кизля рага. Запобігала сама валіде. Тільки султанська сестра Хатіджа кривила губи, зустрічаючи хурем, мабуть, від тяжких заздрощів. Бо маленька хурем носила в своєму лоні священий плід османів. А хатіджа ходила порожня, як дім без господаря, і не знала, коли й кому дістанеться, як розпорядиться нею вельможний брат в семгутній падишах. Вагітність, якої хурем не розуміла, до якої не прагнула, котрої, може, і не хотіла, але прийняла покірливо і з надією на вибавлення з рабства, не принесла їй ніякого священного трепету і не додала до радости життя нічого нового. Відібрала щось? Так, мимоволі здригалася, відчуваючи в собі злий плід османів, гіркий плід неволі й насильства. Але про те не повинен ніхто був знати. Тепер вона ждала своєї перемоги ще з більшим нетерпінням, ніж Сулейман під стінами Родосу, ждала величання, вознесіння і повнилася силою, пихою і відвагою, якої ще й не знала в собі. Колись хорем ховала за удаваними веселощами свою розгубленість і страх, тепер виказувала перед усіма відвагу. Чого їй боятися? Ходила по гарему в садах, серед євнухів і одалісок ще пихатіше, ніж колись Махідевран. Лякливі служебки Хмарою тіней супроводжували її повсюди, не сміючи поткнутися перед очі, але й не віддаляючись занадто, щоб на перший пору бровою маленької хорем вмить опинитися коло неї і виконати щонайменшу забаганку. Скільки було тут у густих садах цих рідкісної вроди, зібраних з усього світу молодих жінок, а тільки в ній дозрівав священний плід османів, тільки вона зможе вирватися з принизливого рабства і ще покаже, як це треба робити. Любила зустрічати ранки в садах, Рожеве небо приходило з Азії, з-за Босфору, спускалося на Стамбул, на сади Сиралю, як божий дарунок. Густі сади ховали її від світу, відокремлювали і розокремлювали, піднімали над землею і морем, та водночас віднімали все доступне вільним людям. Райські квіти й дерева, коштовні кйошки, біломармурові водограї, басейни з прозорою водою і золотими рибками в ній – і густі дерев'яні решітки, високі ворота, важкі двері, ще важчі очі безсонних євнухів, цих обшкріпків людських, лютих, як дикі звірі, що рили в підземеллях топкапи все літо, мов скаржились, що султан не взяв їх у похід. Нещасні молоді жінки цілими днями блукали в садах, Схованих від усього світу, і рухи їхні, мов божевільних, Були якісь несправжні, навмисні і непотрібні. То юрмилися вони слухняно довкола розквітлого помаранчевого дерева, То ставав хтось навколюшки посеред густої чужої трави І сором'язливо прихилявся до неї щокою, То ранила котрась руку об колючки троянд, І крапельки крові зрошували біле ніжне тіло. Мальовані білилами обличчя, насурмлені очі, однакові, як обмани, облуда, ваблива плоть, що не належить нікому, стерті душі, знищені серця, гаремне насіння, нидіння безволі і надій, мов під товщою води. Непомітним нахилом спадали з пагорбів, підвищень, східців, майданчиків, галявин, розбігалися на всі біч, мов би втікали, і хурем теж хотілося втікти разом з ними до струмків, до текучої води, до гущавин, але сахалася тих гущавин відразливо.